Різний вік, різний досвід, різні характери. Коли Груша пішла у перший клас, я вже вчителював. 21 червня у школі, де вчилася Груша, був бал. До світанку ходили щасливі випускники тихими вулицями районного містечка, не знаючи, що вже почалася війна. У ніч на 22 червня я сидів у президії на святкових зборах львівських вчителів, а Олексія у той час разом із його взгодом зв'язківців підняли по бойовій привозі. Так, все було у нас різне, але єднало нас головне, спільне. Радянське життя Напередодні виліту нашої групи мене знову викликав Павлов. «Наказ про твоє призначення командиром групи підписано», – сказав він. «Ми дуже розраховуємо на твій педагогічний досвід. Головне – об'єднати, згуртувати членів групи. У нашому ділі варіант по Крилову – лебідь, рак та щука – ніяк не годиться». Чотири голоси повинні злитися в один голос. І при цьому дуже важливо зберегти, розвинути індивідуальність кожного. Буду старатися. Заступник у тебе хороший, правда запальний. Ти студи, але у міру. Подружилися? Начебто. Вас багато чого навчили. Але справжня наука тільки починається. Вам слід використати досвід комара. Ти не дивись, що молода. Вважай, три місяці одна за всю групу у тилу працює. Зрозуміло. І пам'ятай, що я казав про групу. Чотири пальці нарізно, просто чотири пальці. Разом майже кулак. Ну, будь здоров і здрастуй. Голос зустрічі десь у Кракові. Як це починалося? Моє довоєнне життя мало чим відрізнялося від життя мільйонів радянських людей. Я народився у Катеринославі, Дніпропетровськ. За три роки до революції на першій Чечелівці. Брудній робітничій околиці, батька Степана Березняка забрали в солдати ще до мого народження. Провоював він усю імперіалістичну. Перший мій спогад пов'язаний саме з ним. Мене, трирічне хлопчиня, дуже налякав чужий дядько своєю густою рудою щетиною. Щетина кололася. Я став вириватися, заплакав і з місяць уперто називав батька дядьком. А дядько побрився, попарився в бані, відмив окопний бруд і виявився молодою, веселою, невичерпною на витівки людиною. З фронту він привіз лише гармошку. Репертуар його був великий. Батько воював під Бобруйськом, у Пінських болотах, де, очевидно, подружився з Лявонихою. Пам'ятаю, ще на цупках Манджурії, ой, під вишнею, під черешнею, їхав козак на війноньку, ой, степте мій степ. Все життя батько столярував, ніколи не хворів. До останнього дня – рішуче відмовлявся йти на пенсію так і помер робітником на 70-му році у 1954. -му. І не довідався, чим же насправді займався його син на війні, відбувши у невідомому напрямку в січні 1944 року. Незабутні піонерські роки